Bueno, aurreko astean aipatutako genuen, eh bueno, bakantzak e, oporrak zirela eta egitarau ba Naiko Zavala proposatzen zen utela, e, ba, egun hauetarako, hemen aurrera nola iraganda astea? astea oso ondo pasatu da, eh? grupo guziak beteta daukagu eta beste astea ja, prestatzen adigera eta jende ere bai, pues, di, torri dira zentrora eta hiru um, grupoak daukatu daukagu kompletoak ere bai, erdun ja pues, lekurik ez daukagu beste astea erako oporretakako. Uh -huh, Gauratuko dugun da astean, zein izango zen plana? Habe, plana da, uh, lehemizkoa aztea, uh, izan dute elurra beretzi emabi urtetan dako, eta besta aztean izanen da emabi emasei urtetan dako mutikua neskaren zat, izanen dute elurra eta patxinua bai, e, irteera eta gero e, beretzi tamabi urtetarako, izanen dute aktivitate zientifikoak, eta joanen dire ere bai museora museo ikustera donostira, hasti hortan, eta gero joan nendire ere bai zemafog, zokoako zemafog ikustera, eta gero zei beretzi urtetarako, izanen dute aktivitate plastikoak eta e, joko kolektibuk, izanen dutek. Hah. Bueno, benetan eskaintza nahiko Neiko Zabala, e, esango dugu, ba bueno, gutxienez aurreratuko dugu edo aipatuko dugu ja leko guztiak hartuak die, daudela eta bueno, sentso horretan, ba, aurretik eh? beti itxandartzea garrantzitsua da, ez da? Bai, bai, bai, bai arrond garrantzitsua bestena ez dut izanen lekurik. Ez dakit eh aurreratu dezakegun ba, oporren ondotik zerbait laburuan e, duzuten. zuten. Bai, eh larunbate ama e, machoena izanen izanenda izanendu guk daukagu pre, prestatua, baina ez dakigu denbora utziko digun edo ez. Eh elurrat ateria eh familiarentzat. Nei dutenak etorri, eh, elurrizte hortera, etorradire zentro sozialera, eh, etorradire pues, apuntatzera, eta ikustera zilgi bonez, eh, dena gure responsablea elduen aktivitatenak, eh, eta bere izanen da hemen mo, matxoaren bostean aurretik. Mm -hmm. eh? bueno, Badaialdia ja zabaldu eta, beti bezala, eh, goretik gogoratuko dugu. Edozein informazioarako, hor intzuran zaudete, zonko auzoan zoan, derentzat sozial zentrotik pasatzea, ba, besterik ez dagoela. Horize. Bueno, ba, deialde guztia hauekin, e, gelditzen gara, goreti esker mila, gorean izategatik, gaurkoan, mi esker. Bale, mi esker,